Zaharretzako langileak, erizainak, sindikalistak eta departamentuko ordezkariak elkartu dira mintzalekurenkari, langile sozial, erizain, erizen laguntzaile edo bestek dituzten lanbaldintzak askarrak aipatzeko. Sozet Bosk erizaina da, familieek ahalbe zain bata txikitzen dituztela zaharrak etxean eta zaharretxetara gero ta berantago heltzen direla esplikatu dugu. Du ke ikusten dugu na du ke familiaek eginhala egiten diela la ben adinetako jenten etxean bigiatzeko eta Geo, uh, sumaitaldiz maleoski, edo familia uh, Kitsen, dük uh, geizbeita dinetako norbeit, surto, aligitzenbasa joitak sun uh, gogor, edo beste lan uh, benbuia galsen, uh, dielaikots, alzheimer, edo haftas fülian denetak sun tazunki balin badia, gogor du familien tako noraiten begiatzia etxen, Eta azken henila hartin goiten dutuk eta gio bortsatu dutuk uh, xarretxetan uh, ben uh, egin ezartia. Sandrin Dibon eta Maite Barberarena erizain laguntzaileak dira ioldi eta isturitzen. Nola lan egiten duten, espikatu digute. Nik badu bai, amosturte hain izara erizain laguntzaile eta lifentzia bat rapatu uh, dut bai. bai. Azken puntan xartzen dira xarretxetan gerotageago pizuak. Eta gero, gero jagoak, fizikoak, eta gero xaragoak, ez fizikoak, psikolozikoak eta psikatrikoekin. Eta uste duten enela ez dut ala untza egiten beti uh, lasterka eta gelditu gabe. Ez dugu aski denborarik bolarik uh, ukaiten lan beharena edo presatiena egiten dugu. Normalki, toaleta baten dako, berda, ogoi minuta bideen, yeah. hori nerdi bat ere, duxa baten dako, bainan guk amar minutaz bertu duen hakin, ez berda, bestitzu, esarra, ez da, aurra bezala, ez da fiteari, berda, emeki, emeki, ibili e, e, hori eta berda, komo itatea joan, eta hori gauzak, bainan, zaila da, hori amar minuta ziteko, jatekoare maiteko, a, hori ere demora behar dardu, esen pru bat, eh? goiziko seiontan astengira, toleta egitentu goiziko seiontaik, goiziko hamikak uh, eterdi hartio. Ta hori denak, tarra batagan, fite, fite, higinoatekin bistan dena, eh? eta dela kontza pasatu. Departamentuko kontseilari da, anik trundai, Departamenduak ekonomikoki indar berezia eginduela, zarretxen laguntzeko, aipatu digu. Bon, Nahinuk erran gure Departamenduko kontseiloa, Jaz diru gehio ezarri du horren e posiniat euh, konpanzeez taketa nola eran hiru milion euro geiago ezarri du departementko sarritxetan. Era nahi du gure departtemandia euh, lehena da guk dugu gehiena emaiten. eta nahi dugu hori uh, bizstandase egtu Manalaike, guk nolakusten ditugu gauzak, nahi ginuke ere RSzak be du uh, o gure gain ez ditugu denak. Artzen al, behar du ARZ-ek hori laundu eta xos gehiago ezari maien gehiago hartako handenak elgarrekin ziren erteko behertzela hori gelditu, zenta nik pentsatzen dut ere, hola egoite malimatila gauzak, joan nota pirtxo izan entziela. Argida beraz, zaharrak gero berantago heltzen direla zahar etxeetara, gero eta dependentzia handiagoarekin, eta horrek behar gehiago eskatzen dituela langileen aldetik.